Підкова повернувся обік городищ, заплющив очі і похапцем розтулив їх. На штоках сармацького горба вигрівалися осінні городища. Тріпотіло биндами строкати гільце на хаті Миколи Подорожнього. Дрімали голуби на телевізійних антенах, Високі тополі струміли над Бугом, як жовті пензлі з горщечка. Сармацький горб нагадував шолом воя – що випростоється, встає, пробивши головою земнотвердь. Широка автострада, не торкаючись городищ, летіла на Жмеренку, на Київ і далі. Слід реактивного літака в небі нагадував відбиток цієї дороги у Всесвіті. Старий вітряк на сарматському горбі раптом почав ворушити крилами, наче знайшов у своїй пам'яті щось незмелене. Може, якась перелітна птаха впустила на його жорна зернину? Білі вгодовані качури тікали від вітряка до Богу, тріпотіло весільне гільце над городищами. Випростовувавсь правічний витязь із землі, обертався вітряк, і сонце тремтіло у небесах, як жорновий камінь. Городища пливли й пливли кудись, як ковчег, на палубі якого сидить стара Софія Козар, яка дивиться у світ, наче бачить його наскрізь аж до північного Людовитого океану. Пливуть музиканти із Сергієм Монархом та із маршем прощання слав'янки на губах. Пливе сій Федотович Дзиндра від голосок історичних перехрест двох народів, що давно розійшлися по своїх домівках. Єва з Іллею та з Манзарями, вони знову посваряться на літо і помиряться під осінь, коли почнуть чекати сина у відпустку. Німкеня Еля Губа, яка ще раз зазимує, бо знову забуде взяти з собою у поїздку, щось дуже важливе. А що, що? Може, не показну, але вкрай необхідну їй доброту городищенців. Марта Гусляр із плодом під серцем та з благословляючою маминою рукою на чолі. Одноногий гринь перепадя, що посадив вертольота в дитячому садку і там його й залишив для забавки малих городищенців. Мариня, яка сьогодні встигне побувати в кількох гостях, Василь Коруць, що таки вистежив учора вепра, всадив йому ширіть під лопатку, здер шкуру і постелить її біля ліжка, а томиком Дарвіна накриватиме глечики із кислим молоком. Ти між гонта із своєю криницею. Який хлюпається жабка чищавка, сашкотур, що після землетрусу возить у кобурі, чесничину, цілушку хліба і кусень сала. Гулівер подорожній, який оженить сьомого сина і почне меншати, бо треба нагинатись до онуків. Дзвінка монарх, яка завтра чкурне до вінниці із мандрівною театральною трупою щоб через тиждень повернутися нічним поїздом додому, злодійкувато постукати в досвіта у Богданове вікно, аби почути відгонти, що Богдасю тепер ночує у Ярослави і не приховує цього. Перейшов дзвінко на легальне становище. Весь цей химерний, зухвалий, навіть посеред будня, впертий і велемудрий у своїй впертості, може тому і незнищенний ковчег, пливий з минулого в майбутнє, «Бо куди ж йому іще пливти? десь там, на мінус першому поверсі, в трюмі цього ковчега прикипіли до штурвала хлопці-танкісти, тракторист Ілько Європа із люлечкою в зубах, невидющий Сидіргуба, губа, усі найдрівніші корені городишенських родин, які лежать обличчям до неба. Обличчям до нас, наче стежать за кожним нашим кроком, за кожною звивеною нашої долі. Вони там. «А ти, Маркія, не знічев'я, латаєш снасті своєї пам'яті на осінньому осонні, а вони ж там». Обертався вітряк на сармацькому горбі, шумів ліс за підкованою спиною. Світ має чотири сторони, а людина не флюгер, вона воліє стояти лицем до тої частини світу, яка дивиться в її очі. Підкова напружився, Затамував на мить подих, щоб полегшено зітхнути, відкоркувати душу, випустити з неї сум'яття і застоєну нерішучість, втерти чоло і відчути, ноги йдуть до городищ. Тракторист Ілько Європа посеред Європи шукав свою люлечку в борозні. Надзвуковий літак тягнув за собою сріблястий шлейф, наче розтібав замок блискавицю на грудях неба. Підкова уже не здивувався, коли зрозумів, що він біжить до городища. І вже зовсім звичним здалося йому те, що і городища побігли йому назустріч. Крили вітряка на сарматському горбі замерехтіли, настогняючи одне одного, а потім злилися в суцільне, летюче один край торкається вічного неба, а другий вічної землі коло, в якому вже годі було знайти Кінець і початок 1976-1978 роки Кінець озвученої книги Озвучено в 2012 році